Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Anchetatik Nafarrora ratxaldeon euskal irratiak eta antxeterratiko entzule guztioi. Hortzeguna da maiatzaren amaika eta Nafarroko asteko albisteen errepaso egin dugu urrengo betean. Antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan asteko albisteak errepasatzeazkain patri arburuarekin izaren gara, bortzirietako euskara teknikarearekin eta berak bortzirietako euskara mankomunitateak sortu duen peio apesetxaren bekaren inguruan xetasun guztiak emanen endizkigu. Azkenik, ba, betiko moduan kirola ere izanen dugu izpide. Beraz, ba, hori guztia kontuen izanik. Eman diazai egon, Gaurko saioari. farroko irurogeita sortzi errik 6 milioi euro hartuko dituzte errepideak zola berritzeko eta urbanizatzeko Eskualdeko hainbat herrik hartuko dute diru laguntza, lanola almandozek, ama iurrek, arantzak, arizkunek, berak, donamariak, lesakak, zumbilak eta zubietak. Nafarroko toki administrazioaren eta despopulazioaren zuzendaritza nagusiak zazpi milioi, larogeita mabortz mila, zazpireunda beberatziko maa berrogeita mar aurre kontua unartu du urrengo iru urteetarako. Toki inbertxoen planeko lekuko programazioaren barnean, sareak berritzeko eta sola berriak emateko. Irurogeita sortzi herrik hartuko dute edirulaguntza eta inbertsuetarako bilero dituzte. Zeharbideen urbanizazio lanak eta sareri gabeko zola berritze proiektuak. Gure eskualdeko inbertsio nagusiak urrenguak izaren dira, beran ez tegaral zateetarteko zeharbidea, lehesakan saren berritzea eta sola berria ematea albistur karrikan, eta almandozen saren berritzea eta sola berria ematea karrika nagusian. Baztanen bizidiren hiru gazte dira, hane Garmendia, Aro Urteagata, Beñat Berde eta Helen Bizilekoa, oinarritutako lanbana eginen dituzte ikasketak bukatzeko. Udalak proiektu hauek sustatzeko beka deialdi egin du bertze baino eta hiru elizundorrak izan dira sari dunak. Duela zazpi urte abiatu zuen Baztan udalak bailararekin zerikusia duten ikasketa bukaerako lanak eta proiektuak diruz laguntzeko beka, gerozik 11 lan saritu dituzte 200 euroko diru laguntzarekin. Ekimenaren hun helburuan ba, argi dute bazango ikasleen artean baztani eta baztango geroari buruzko kezka eta interesa piztea eta beraiek egin berriko lanak edo proiektuak helburu horretarako egitean. Aurten hiru lortu dute beka Ane Garmendia, Aroa Urteaga eta Beñat Berde Elizondoarrak izan dira saridunak eta urtebeteko epea dute haien lana aurkezteko. Garmendia aurrezkuntzako irakasle graduko ikaslea da Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Adingabeek familia barnean pairatzen dituzen tratu txarren azterketa ari da, bazangainbat departamenturen arteko koordinazioa ikertuz eta protokolo bat garatuz. Urteaga sorkuntza eta diseinuko gradua egitenari da Euskal Herriko Unibertsitateko tederren fakultatean. Baztango herriak irudikatuko dituen grabatu bilduma bat sortzea da bere lanaren helburua, bailarako historioa eta tradizioak modu grafikoan bilduz. Azkenik, berden ekazaritzako elikagaien eta landa ingurunearen ingeniaritzea ikasten ari dan Afarroko Unibertsitate publikoan. Onjoek joek eragindako eritasunekiko toleranteak diren maastien azterketan datza bere lana eta baztanen maastizainzak eta ardogintzak potentziala ere ikertuko du. Baztango EH Bilduk kanpaina hasiko du Hortziralonetan erratzun eta mitina eginen du Larumatean Elizondon. Maiatzaren hogeita ko hauteskundei begira Baztango EH Bilduk bi hitzordu antolatu ditu astebururako. Hortziralean maiatzaren amabian an udal kasmenta emanen dio kanpainari Arratsaldeko 7 erdietan erratzuko plazan eta musikata merienda izanen dira bertaratzen diren guztientzako. Urrengo egunean Larumatean ekitaldi politiko eginen dutel Elizondoko plazan egurdiko amabietan. etan izanen duten, zuzeneko musika eta poesia izanen da eta taldeko argazkia aterako dute. Baztango eiza eta errantza elkarteak oiko batzar orokorra egin du maiatzaren amairuan arizkunenean. Baztango eiza eta errantza elkarteak urteroko oiko batzarrerako deia egindie bazkide guztiei. Maiatzaren amairuan elizondoko arizkunenea kulturretxean eginenda lehen dejaldi arretxaldeko bortzetan eta bigarrena bortz terdietan ondoko gaiak landuko dituzte. Aintzineko aktaren irakurketa eta onespena, 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008 granja eta elkartearen kontuen irakurketa eta onespena, Bazkide berrien sarrera eskaerak, foraneo txartelak eiza modalitate desberdinetan dauden beharren baitan banatzea, lehen dakarizateko autagaien aurkezpena, postuak kudeatzeko plangin zaldatzea, basurde kuadrilen arteko egutegion hartua, granjako produkzioaren egoeran emandako aldaketak, Tiro, ere muan, egin beharreko aldaketak eta moldaketak, zagoako postuak euneko berrogeita marrean, bazkiden eta klubaren artean esleitua. Nafarroko ezaren eguna 2008a iru, baztango eiza, barrutiko arautegi berria, eta galderentzako eta eskaerentzako ere, tartea eginen dute bukaeran. Bi sorosle kontratatzeko egin du doneztebeko udalak. Doneztebeko udalak udan herriko igerilekoan aritzeko bi sorosle kontratatzeko egin du. Autagaiek adin nagusikoak izan berko dute eta sorosle titulua desa delako egiaztagiria eta euskaraz jakin berko dute. Interesa dutenen maiatzaren amabortz bitarteko epea dute landeialdean izena emateko retarako doneztebeko udaletxera joan berko dute edo bederatzi lau zortzi berrogeita abortz 0 a amazazpi zenbakira deitu. Eta bertze lan eskaintza behialdi bat orain honetan, bortzirietan, lesakako kiroldegirako lan eskaintza behialdiak. egin dituzte, enpresa publikoko gerente ordezkatzeko eta soroslea instalazioak arbitzeko eta jendeari harreta emateko lanpoltsa sortzeko. Lesakako udalak, oposizio lehiak bidez, kiroldegiak udeatzen duen olartegi SLU enpresa publikoko gerente ordezkatzeko eta soroslea enpresa publikoaren instalazioak arbitzeko eta jendari harreta emateko langileen lan sortzeko behialdiak. Atera, Du, eskaintza guztietarako proposamenak aurkezteko, maiatzaren amabortzean bukatuko da EPA, astelenean erratnogun moduan arratxaldeko iruetan. Bortziretatako berdintasun zerbitzuak LGBT+ gaien inguruko emanaldeak antolatu ditu Maiatzean eta Ekainean. Dokumental bat, bakarrizketa bat eta film laburren emanaldeak antoratu dituzte eta Beran eta Etxalarren izanen dira. Atzo hasizten jaialdi hau edo bueno, ba, berdintasun zerbitzuak eh, antolatutako emanalde hauek eh, izan ere transformatzen dokumentalaren emanalde izan zuten Beralandetan, Beran. Eta bueno, ba dokumental honek Gazte eta aur transsexualitatea du izpide eta inbat testeantzak osatzen dute dokumentala eman aldearen ondotik naizeneko elkarteko kiden testeantzak ere aditzeko aukera izan zuten. Maiatzaren hogeita seiian izanen du segida egitaraak itxalarko kulturetxean, i San Martinek interpretatuko duen biohotz, biots, bitxot bakarrizketarekin. Arrattsaleko zazpietan izaren da maiitasun erromatikoari kritika sakona da bakarrizketa hau eta horren hildora hainbat gaii ukituko ditu polimaitasuna espazioen gestia mugak edota sare sozialak dena bizipen boero batetik. Eta ekainaren hogeita amarrean azkenik, ortseguna izanen da azken ekitaldea zinegoak jaialdeko film laburren eman alde, izanen da berako arratsaldeko arratsaleko zortzietan. Bilboko geiles bitrans nazioarteko zinema eta arteszenikuen jaialdea da zineuak eta bertako film laburren aukerak eta eman dute. Arantzako Katjin Madariaga Paulazak irabazidu 2018-ko Nafarroko Eskolarteko Bertxolari Txapelketa. Eki mateoren aleitzarra txapeldun orde izan da, eta biak izanen dira Nafarroko Ordezkari Euskal Herriko Eskolarteko Txapelketan. Irunean jokatu zen pasaden ortsiralean Nafarroko Eskolarteko Txapelketaren ogeita mazazpigarren edizioa. sei bertxolarik gaztek hartu zuten parte txapelketan eta horietatik arantzako Katjin Madariagak zuen txapela. Txapeldun Txapel orde berriz, eki mateorena leitzatik zara izan zen. Biak izanen dira Nafarroko ordezkari Euskal Herriko eskolartekoa. Iruñeko laban jokatu zen, hogeita amazazpigarren Nafarroko eskolarteko bertxolari txapelketa. Sei bertsolarik hartu zuten parte txapelketa honetan, eta hauek izan ziren, baina Mendiola Ruiz Iruñarra, ekimateorena Mateorena Zozaia Leitzarra, Garikoitz Agerre Soto Zugarra Mordiarra, Katin Madariaga Paola Zarantztarra, litzate goini elortza beratarra eta Manes Leone barai barruinarra maialen belarrak aurkeztu zuen saioa eta maiate etxea Joseba Beltzaetan erea Bruno ziren epaile lanetan la oniak emandazken puntua emanda hitz bana emanda eta gai orokorra emanda bertso bana kantatu ondotik bi bertsolari pasa ziren bigarren fasea Eki Mateorena eta Katín Madariaga. Bigarren fase zortziko txikian ofizioan aritu ziren bibertsolariak gero ganbarako ariketan puntu banari eran sozioten eta azkenik gaia manda bakark aritu ziren bertso banak kantatuta. Azkenean kaxi madariagak bildu zituen puntu gehien eta horren bertzez berada da Nafarroko Eskolarteko txapelduna. Berak eta txapeldun ordeak eki mate hoenak ordezkatuko dute Nafarroa Euskal Herriko Eskolarteko txapelketan. Bertsolarian anantzarrak saioalka izan Nafarroko txapelunaren eskutik jaso zuen txapela, bertze sari bat ere izan zen Nafarroko Eskolarteko txapelketan, oinak buruan saria. Kasu honetan manes le honek irabazi zuen sario honi neere A Brunñon afarroko bertsoza elkarteko lehendek, lehendakariak emantzion, zion gara ikurra. Euskara mankomunitateak, Euskaltza Indiarekin batera, peio apesetxearen omenez beka deialdi bat atera berri dute. Euskararen inguruan ikerketa bat egitera bultzatzeko. Lehen aldiz egin dute beka adeialdi hau, eta ba honen inguruan gehiagoakiteko, Patri Arburu abortzirietako Euskara teknikaria dugu telefonaren bertze aldean. Kaixo, Patri? Epa, jamun hon. Epa, zer moduz. Ongi, ongi, meche, ba, bekaren kontuhonekin, etopera. Bai, ez. Bueno, eh bueno, asteko e, peio apesetxearen Apetschearen omenez eginduzue beka deialdi hau, e, euskararen inguruan ikertzeko, ikartzeko euskaltzaindiarekin batera, eh bueno, e, asteko ba pozgarria izanen da, ez? Horrelako beka deialdi bat eh kalera ateratzea. Bai, bai, Egillarran, bueno, gu orain garatzen ari gara eh bat eta 2024 urtebitarteko plan estrategikoa eta plan, plan horretan ja e, jasotzen zen eh beka de bat egiteko asmoa minozekenion forma emana. Ordun Díaz Peio APCTea Iliondotik, eh bueno, ba, men, e, e, berekin batzordetan eta ibiltako batzuk e, proposamena eitzen zuten mankomunitateari, ba bueno, ba omenez ta bere ibilbidea ta ikusita, ta ba, zerbait antolatu dertzelata, uztartu bueno, geritun bi dei hori. Bueno, aurreikusia dugunez beka bat antolatzea, ba, ba beka egitera ba Peioren omenez. <hazen> e, aipatuko dugu nortzen Peio APCTea Ba bueno pelo berez goizutan jaiotzen, zen miladerziotu baina amabian, bainoan behar da, bueno, gazterik etorri zela etxalarrera eta bertan emanttzula bere bizitzaren zatirika handina e, bertako appe izan zen, baina hortaz aparte bueno ba e, etxalarren eta bortziritan ere e, bon bueno, agite ekintzaile izan zen, e, ikertzaile eta izatzeaz aparte ba ekintza gizona zen. Eta, bueno, ba, jendea unitzek igual e, estu jakinen bere ikerlari arloa ezagutuko du, bere, bueno, ba, komunikabideetan eta unitz idaztenzun, zunt, da igual alde horretatik da ezagunago, baino, pello, ba, ezin bertzeko persona izan zen, adibidez, etxalarren, ba, baserritarako, bidiak eta moldatzeko garaian, edo nekazarien kooperatiba sortzeko garaian, eta bereziki euskarari dagokionez kionez, ba, lan haunitzek indakoa da, ba, azteko e, zerala, etxalarko ikastola sortzen eta bar, Eta man komunitateari dago kionez, bueno, pues, larogei garren amarka baren erdialdera, meniabaz egon mugimendu bat euskararen aldekoa aldekoat, ipitapaldizkaria sortuazen, e, ikastolak, gau eskolak, eta bar. Eta mugimendu horitan zebilen jendea, eta tartean pelloz egon, ba, jende horrek pentsatu zuen, e, behartzela eskualde honetan, hizkuntzaren normalizazioa zarduratuko zen erakunde publiko bat. Eta gainera ba, bortzu dala egin zituzten horretarako eta horrela sortu zen Euskara Mankomunitatea. Eta erran bezala sorrera horretan ez pello bakari, baina pello ere funtzezko persona izan zen. Eta gero, ba, hogeita urteko ibilbide honetan, ba, Mankomunitatean beti egonda presente pello, beti hartu du parte batzordetan eta bar. Eta bueno, ba, bere figura garrantzitsua izan da eta bertan aktibo bat izan da ba, bueno, e, azken irurtteo kenduta ba, eta er, e, osasunak era e, eragotzi zion arte. uste dute bueno, ba, du laman komunitateak e, zer eskertua mm. <hazien dut? hazien dut> Horregatik, sortu duzu, alde batetik e, beka deialdi hau, ez? E, bueno, ba, alde batetik abezetxea bera omentzeko, eta bertzetik, ba, e, Euskararen inguruan e, ikertzeko, ez? Eta bai. e, bidemateko, ba, hori egitera. Bai, errabizu da, mezala, mm -hmm. lehenagotik ere planean jasua zen, ba, hori, ez? Beka bat e, egiteko asmoa, ba, hori ikerketa sustatzeko ilguruarekin. <hazitzen> <hazitzen> eta ze gai landuko dira bertan? Bueno, eh aziera batin pentsatu genuen, ba, pelok ikertu izan dituen, arlo guziak hartzea, baina, bueno, hainbertze dire, ba, igutzen zitzen, igual, gehiegi abarkatze horrek, igual, ba, bueno, ez dakite, obezela igual zehaztea. Tazkenin uh -huh. pentsatu genuen, ba, guretzat edo man komunitate honen izaera kontutan hartuta, ba, interes gehien sortzen altziguten, eh, arloak, e... Eh, E, bakarrik landuko genitula. Ta bat sosiolingustika, bertsia dialektologia eta hirugarrena onomastika. Uh -huh. Orgun, eh dekade ialdea begira egin dugu eta bueno, oinarriak irakurtzen badituzue, arloritako bakotzean guk ikertzeko moduko ideia batzuk bota ditugu. Uh -huh. Eh, baina azpimarratu nahi dugu eta 20 berriz 7 marratzen dugu Estela Derrigorrezkoa ideia hoien inguruan ikertzea beti posible dela soziolinguistikarekin, dialektologiarekin eta onomistikarekin lotutako bertzelako gaiak ere proposatzea. Mm -hmm. Orduan, oraen beka jaldia irekia dago, e, pensatze du jendeak eta ikertzaileak ez proiektuak aurkeztuko dituztela, eta gero, behin e, proiektu bat aukeratuta, e, proiektu horrek, zenbat denbora izanen du ba, ikertzeko, lantzeko eta aurrera eramateko? Bai, hori da, orain, e, zugerrandu zu mazala, epe hori idekia dago, maiatzaren hogeita mekarte, e, gero, bueno, egun batzuk hartuko txude pai maiat, ba, izan dako, bueno, indiren eskaerak eta proposamenak astertzeko, eta erabakitzeko nori eman entzailon beka, eta ben ja hori ebatzita, e, e, benalako e, ikerlariak zortzi lauteko epea izanen du bere ikerketa garatzeko. Uh -huh. Orduan kalkulatzen dugu eluden urt gauzakon gilloa temadire tartin espada bertzerik ertatzen espada luzapen ikeskatzen eta bar, eluden urteko martxo aldera doia, e, bueno, ikerketa hori akautua egonen dela. Uh -huh. e, proposamenak bidaltzeko eta e, nola egin behar da e, ikertzaile batek e, nahi badu proiekturen bat aurkeztuz e, zer egin behar du? Bai, bueno, ba, e, lehenik eta behin, e, bueno, e, erran behar dugu e, aurkestuen aldirela banaka edo taldeka. Uh -huh. ordon, e, em, paratu ikasketei buruz eta ez da inolako mugarik jarri, orduan, bete behar duten baldintza bakarra da, bai, banaka aurkestuta eta bai, taldeka aurkeztuta, et denek behar dute e, euskaraz e, zebat maila egiaztatu e, e, titulazioaren uh -huh. bidez. Bai, Hordun, e, horrekin batera aurkeztu behar dute ezkaera horri ofiziala, webgunean topatzen aldena, e, nortasunagiria, taldean aurkeztu duk ezkero bat, taldeki degu ziena, mm -hmm. erran bezala euskarazkoze bat e, titulua, eta gero, ba, egilearen edo taldearen aurkezpen bat edo kurrikulum moduko bat. Eta gero, garrantzituen abena, e, ikerketa proiektuaren memoria, e, zer ikertuko duten. Halik e, eta zehatzena, e, azaldu behar dute, zein den gaia, zein den helburua edo elburuak, e, lanaren justifikazioa. Bueno, hori oinarrietan zehaztua dago, txosten horrek zehazki, zer, zer jarzo behar duen. Eta, bueno, gehien ere amabortz horri e, izanen dire hori bai. Mm -hmm. e, Hori, denagero, e, aurkestu behar dute, aurkesteko moduari buruz galdetu baitia zu, e, bueno, ba, e, bortziriak puntu eus, webgunen sartuzkero, horat albatean dago zera, e, egoitza elektronikoan sartzeko aukera, eta hor du, hortikan ba, aurkestu behar dituzte e, dokumentuak. Eta, e, bueno, ba, bertze modu batzuk ere badire, e, ba, mm, e, o, bertara ekarriz, ma komunitatera, arantzako gulegora, edo mm, posta zertifikatuz aurkeztuta. Ederki. E, aipatu dugu, ba, maiatzaren hogeita maikabitart egonen dela EPAU idekita, pensatzen dut, e, zuen webunean edo, e, oinarri guztiak ere eskuragarri izanenditu zuela ez? Bai, bortziriak puntu elzu egunera sartuzkero, goiko menuan badagoa tal bat, euskara bortzirietan deitzen dena, eta hortikan ja badago aukera, pelopetzea ikerketa beka deitzen dena, azpia talera sartzeko. Eta hor dago, informazio guzia, mm -hmm. e, bueno, bosari, beka honen elburuak eta zein diren, pelori buruzko bueno, historia laburrare egiten da hor, eta gero... Lehen len errandu dana erabili behar duten eskaera horriaren ereduare hortik deskargatzen alda eta oinarriak ere hor daude oinarriak ongi irakurtzia eh merezi du eta gero eh webgunearen goiko menuan badago bertzatala bat administrazio elektronikoa deitzen dena eta mm hortik -hmm. sartzen da egoitza elektronikorara baia dokumentuak aurkezteko eta bar Ederki, ba, bueno, honekin ortsi utziko dugu informazioa, e, bueno, interesa dutenek, ba, bertan edukiko dute guztia eskuragarri eta, bueno, ba, irakurtzea, lasai-lasai, eta, bueno, ba, euren proiektuak ez, aurkeztea. Ba, bueno, e, mila esker, patri arburua, bortzireteko euskara teknikaria izan dugu gurekin, e, peioa pezetxaren homenez egindako, bekade jaldiaren inguruan itzegiteko. Ba, mila esker, berriz ere? Zueri? Some people keep on talking but' dangerous blue boy if I hate my own fault if I'm mad again I'll be dangerous too. Ain't but the one time balls and it's a wrong man's time Ez dago hilarkirik, dena isila, beltzan igarrez abesten. Kirolari tarte eginen diego azkenik, Nafarroko launakako sokadira chapelketa mistuare ira bizi du betigaztek eta mailur erre podiumera igo zen hirugarren postuan Berriozarren Gibeletik Nafarroko launakako sokatira txapelketaren barrenean, txapelketa mistoa jokatu zuten, pasaden larumatean berriozarren, jardunaldi bakarrean, berreundalaro geikiloko kategorian. Gizonezkoen eta emakumezkoen pisuastunetan bezala, nasian ere lesakako beti gaztek lortu txapela, baina berriozar B taldearekin lehiastua izan ondotik eta berdindu ondotik pisuak ala, erabakita. Ama jurrere podiumera igo da, irugarren koskan. Beti gazteko laukotei txapeldunean, bainardo jantzi ainoa txegarai unaigurrutxaga eta Maria Jantzi aritu ziren tiran, Josangel Michelena entrenatzaile zutela eta julen balentzula laguntzaile. Gainerako tiraldi guztiak irabazita, beti gaztek eta berriozar bek, elkarren arteko tiraldi bana irabazizuten. Aurten ordeaz zakitarako tiraldirik eginen eta lehenik talde bakoitzaren falta kopurak erabakiko du sailkapena. Hemen ere berdinduak zuenez talde bakoitzaren pisuak erabakitzen. Kasu honetan, sakarrak areinaguak zirenez betigazek eskuratu du chapela. Hirugarren posturako ere berdinduak zu denean maiurra Berriozar A etaraxez eta kasu honetan falta kopuragatik maiurrek lortu du podiumera igotzea hirugarren postuan. Kadeteak euskualde kordezkaririk gabe eta hogei urtez betikoak ama iur, izan da euskualde bakarra, leian hasi ziren berriozarren ere, ama jur, laugarren izan zen hogei urtez betikoan. Gizonezkoen eta emakumezkoen pisuastunetako eta mistoko txapelak erabaki ondotik, datozen bihaste buruetan gizonezkoen eta emakumezkoen pisuarinetako txapelak jokatuko dituzte Antxoainen eta Elizondon. Maiatzaren amairuan antxoainen gizonezkoen irureun kiloko eta emakumezkoen berreun daugaitamabortz kiloko lehen jardunaleak eta kadete eta hogei urtez betiko bigarren jardunale jokatuko dituzte. Gizonezkoen pisuarinean amaiur beti gazte berriozarreta txantre harituko dira eta emakumeen pisuarinean amaiur beti gazte antxoainar. A eta B, eta txantrea. Maiatzaren hogeian helizondon azkenik, Pisuarinetako bigarren jardunali, eta kadeteta hogei urtez betiko irugarren jardunali erabakigarriak jokatuko dituzte. behar gutxi guti izan zen laixoa txapelketako laugarren jardunan diko partidetan. Hortziralean oizen eta larumatean eta igandean donestebeko beko gehienez ere iru joko egin zituzten galtzaiek. Laixoa elkarteak antolatutako berrogeita irugarren, baztan erreka laixoa txapelketako laugarren jardunaldeko partidak jokatu zituzten asteburuan. buruan. Hortz iralean oizen eta larunbat eta igandean Doneste ben. bera izan zuten lau partidek, berdintasun gutxi. Larun batean Donestebeko behar plazan jokatutako partidan herriko taldea suertatu zen garaie. Iruritar kupe taldeak bieta bederatzi galduzten Donestebe apestegiaren kontra. Beraz, iruritan jokatu behar zen, baina iruritako taldeak bere partida kanpoko taldearen plazan jokatu behar izan zuen. Igan berriz, Don Ezebeta raiozko taldeen arteko bi partida izan ziren, berriz ere Don Ezebeko behar zanan. Bi herrien arteko leian berdin du duzutela, randeiteke, baina hemen ere berdintasun gutiko partidekin. Lehen bizikoan, Don Ezebet taldeak bederatzi eta irabazi zion arraioz subiondoa taldeari, eta bigarrenean aldiz, Don Ezebe taldeak bi eta bederatzi galdu zuen, arraioz sagardearen kontra. Jose Etxezkura memorialaren finalak ere jokatu zituzten asteburuan Jose Etxezkura zenaren homenenez Zunecebeko erreka elkarteak Hogeita mabigarren urte zantolatutako pilota txapelketako finalak maiatzaren seian larun bat goizean jokatu zituzen eskurra pilotalekua noikoa denez, finalen ondotik sariak banatu eta urda ez bat ere zozkedatu zuten. Sari banaketan Josecho Eskurra zenaren biloba eta Koteto Eskurraren semea Lukas Eskurra aritu zen, baita patxi jauregi Euskal Herriko Pilota Federazioko Presidente Oia eta Ander Ugarte Pumpako Pilota egileare. Finaletako emaitzak hauek izan ziren, Benjaminetan aritz mauleonek irabazizi egin zubietari emezortzi eta zazpi. Alebinetan erik iuak eibai harrietaren aintzinean galduzuen amasei eta emezortzi. Neska infantiletan Lide lopezek emezortzi eta Mabortz irabazizion Natale Arambururi. Mutiko infantiletan Julen Etxanizek bederatzi de emezortzi galduzuen antimasbereseen kontra. Kabetetan nionpatsio kinenak amabieta emezortzi galduzuen igorna zabalen kontra. Juven hiletan oier zabaletak emezortzi eta bederatzi irabazizion aritz olaizolari eta seniorretan haima rokamika ke mezorzieta hamaika iraba zion Oier larrañagari. Adur Tapia nagustu zen beran berrogeita borttzgarren felix errandonea memorialean. Feliz Errandonea zenaren omenez txirrindularitza lasterketaren berrogeita bortzaren edizio antolatu zuen igandean berako gure txokoa elkarteak. Irurogeita mar kilometroko hibilbidea osatu behar izan zuten junior mailako txirrindulariek eta biberos sananton taldekoa adurtapia nagusitu zen sakana grup taldeko Mikel Regilen aintzinetik. Aranako taldeko lander 8 de deaspuruk osatu zuen podiumea. Halerean jeetxaniz izan zen iesaldiko protagonista lasterketak gehienean bakarrik joan baitzen aintzin etik. Ja, minutu bateko tartea ere ateratzen bere jarraitzaileei, baina mugarako kilometro gutxi faltan, harrapatu zuten. Azken metrotan bi lehendabezikoen arteko lehiastua izan zen, baina tapia nagusitu zitzaion Regili. Taldekako sailkapenean Sakana Group gailendu duzen eta Bibildotz eraman zituzten Saritzat izan ere, berakoen txirrindularitza proban felixerrandoneak berak Bibildotz bat eman zuen Saritzat. Hortengo sari banaketan gure txoko elkarteko ordezkariekin batera patxibila, eta mila bederatziren dairuro gita amalauean, bigarren felix errandonean, memoriala zuen Iñaki Agirre Muñoz, izan ziren sariak ematen. Marokoko titan desert prova, bokatodo Rafa Ponbar beratarrak, gure txokako txirrindulariak seireunda hogeita km egin ditu basamortuan barrena urexokoako kirolaria den rafa Pobar beratarrak Marokoko titan desert BT proba bukatu du. Sei etapa ditu proba gogorronek eta guztira dira 6hun dageita luze eta zazpi mila metro positibokoi bilbidea osatu behar izan du berako txirrindularreak basa mortuan zehar. Ponbarre ondahirurogeigarren postuan saikatu da sailkapen orokorrean eta hoeta zortzigarren betera nuen bere mailan. Karrakastatxua izan da, iruritako irugarren mendi duatloia. Ja, han bakarkako proban eneko gurrutxaga ugarte izan zen garaile, eh? ordu bat hogeita hemezortzi minutu eta hogeita 6 segunduko denborarekin. binakakoan hodeial eman azkarraga eta unai barazabal erasun izan ziren txapeldun. Gizonezkoetan ordu bat hogei hamar minutu eta malhau segunduko emaitzarekin eta josune berrogoini eta Maria Mariaz Pirozernandorena emakumetan bi ordu haabi minutu eta mabortz segunduko denborarekin. Bikote heixtuetan berriz, Aitor begino eta haia jora juria mendiburu izan ziren garaile ordu bat berrogeita bortz minutu eta berrogeita hamalaus segunduko denborarekin. Hiruritako hirugarren mendidu attroia jokatu zen igande goizean eta berrogeita la bikotek eta bakarkako ha amaika parteaik parte hartu zuten lasterketan. Antolatzaileek azaldu duten seguraraldiak lagunduta jendetza bildu zen ikaragarrezko giroa sortu zen herrian eta ibilbide guztian zehar ere jende pila izan zen kirolariak animatzen herriko jendearen erantzuna ere bikaina izan da abozolan erraldoi bat bilakatu du zen eta antolakuntzatik bakarrik baskeritzak dituzte. Bakarkako probaneneko gurru txaga ugarte izan zen garaie, ordu bat hogeita mezortzi minutu eta hogeita seik segunduko denborarekin, inigo aseginola zakarmendia bigarren, ordu bat berrogeita bi minutu eta amaika segunduko emaitzarekin, eta Mikel Urtsegi hirugarren ordu bat berrogeita azazpi minutu eta hogeita amairu segundurekin. Unai plaza arnalde karoztarrak, podiumera igotzea lortu zuen ia, iru segunduko aldeagatik. Binakako proban gizonezkoetan odei aleman eta unai barazabalek irabazizuten, ordu bat hogeita minutu eta malau segunduko deimorarekin, Koldo Herrera eta Inigarri eta izan ziren bigarren, ordu bat, hogeita amaika minutu eta hogeita malauko denbora lortutan, eta enaitz bertiz eta ekaitz bertiz irugarren ordu bat, hogeita ama biminiutu eta berrogeita emeretziko maitzarekin. Binakako emakumeetan, Josune Berro eta Maria Azpiroz izan ziren txapeldun, bi ordu ama minutu eta amabortz segunduko denborarekin, eta Sara Imaritorena eta Mikele Txekolonea bigarren, bi ordu, elmezortzi minutu eta berrogeita amabortz segunduko denbora lortuz biko temueetan aitor begino eta maila jora jori izan ziren garaile ordu bat berrogeita borttz minutu eta berrogeita hamaluko denborarekin asier biurraren eta inoetxe garaai bigarren ordu bat. berrogeita zazpi minutu eta berrogeita denborarekin eta inoa harretegie eta behin ardo hirugarrenak ordu bat, berrogeita hamaika minutu etageita amabortz segunduko emaitzarekin. Honez gain, lasterketa eta bizikletan azkarren ibili ziren leakideak saritu zituzten, Korrikaeneko espartza eta ennoemimartarrena izan ziren nagusi biziikletan Koldoerrera eta Josune Berro. Hiruritarrei dagokienez, Julien Loiart eta Inoarretegiantziren herriko lasterkari azkarrenak eta bizikletan hodei alemanek lortu zuen saria. Azkenik giro ederra izan zuten asteburan izpegiko bortsgarren igoeran. Berrogeita bat gidarik parte hartu zuten guztira proban. Turismoetan Bruno Xerer izan da irabazle, andoitz garmendia bigarren eta inakiz hirugarren, irugarren. Monoplazetan berriz, Andoni Plaz izan da txapeldun, Abel Lombardo bigarren eta Iker Palazios irugarren. Derre zerrezin taldeak eta Nafarroko Automobilismo Federazioak izpegiko bortsgarren igoeran toratu zuen joan den larumatean. Hainbat taldeko berrogeita lau ibilgaiuk parte hartu zuteni goeran eta eguraldia lagun, giro ederra izan zuten partaide guztiak biliondotik sari banak eta egin zuten arratsaldean. Turismoen kategorian Bruno Xerel izantzen garaie Porsche namaika autoarekin Andoitz Garmendia bigarren BMW M2-arekin, eta Inakiz Ozaia irugarren Porsche bederatzireunda amaikarekin. Monoplazetan berriz, Andoni Blas izan zen lendabizikoa Speedcar GT autoarekin, Abel Lombardo bigarren dalara F2-arekin, eta Iker Palazios irugarren BRC B2-arekin. Sariban aetataren ondotik komenaldi unkkigararri egin zioten jonosko ziel izondoko motorzalea izan zenari, Derrese taldeak oroigrriak eman zizkion familiari eta jonen irudiak ikusi zituzten bideo batean. tremendo.com Ba, izan da guztia gaurko, ezkitxu pintxo beratarraren bertze kantu batekin utziko zeitu zet orain. Ongi izan eta bihar arte. heta canta dice veltze libertatearen semea